Não quero ser rei, rainha, nem dama, não danço com nega baiana, não quero calanga nas mãos. Pá, da fundo tesouro, cordão, saca roda, mulata, não seja teimosa e acerte seu passo no meu. Quando eu danço, uma frevo, eu esqueço a vida, parece que eu me transporto ao tempo que o tempo vinha, do tempo do passo chão, dançado de pé no chão, fervendo, fervendo, frevo, fervendo, fervendo na confusão. Com passo de um tempo novo, com passo de peixe no espaço, calçando alumínio e aço na roda dos caminhões, na roda dos aviões, é som de metal vibrando, abafando reportações. Pa, dafusos girando, gerando complexo em busca na essência do sexo, a verdade contida no amor. Não quero ser rei nem rainha nem dama mas só quero uma nega baiana vestida de cidade de amor. Só quero uma nega baiana vestida de cidade de amor. Só quero uma nega baiana vestida de cidade de amor. Me faça de rei, baiana que eu digo te...